Ех, люди добрі. жалібно скривився поштар. Пробачте мені, якщо можете. Неприємно. Ой, як неприємно приносити гірку новину. Та хіба ж я винен? Що таке. сполошилася цигонова мати Ганна Трохимівна. О. Краще б ви не від мене почули. Та що ж таке. кажи вже. нахмурився Павло Максимович. Та от. У газеті вчорашній поправка. У таблицю літерайну вкралася помилка. Замість трійки вісімка була надрукована. І Кузьма поштар, винувато похиливши голову, простягнув газету. Павло Максимович подивився на газету, потім на поштаря, потім на дружину, потім на сина, потім на Семена Семеновича, який стоячи на ганку Уважно слухав і раптом зареготав. Та так оглушливо, що бровко аж присів і прищулив в уха. «А ми тут! Ми тут мало не той! Не!» На хвилину завмерши зареготала і Ганна Трохимівна, а з нею і Семен Семенович, і Марія Омельянівна не кажучи вже про наших хлопців, які аж вищали від реготу. Кузьма-Поштар, нічого не розуміючи, вирячився на цих дивних людей, які весело реготали, почувши таку невеселу новину. «Сусіди!» – загукав Павло Максимович своїм громовим голосом до Семена Семеновича. «Ну, сусіди, це треба відзначити!» Це треба відзначити Неодмінно Години через дві Надвечірні бамбури Знову сповнилися Дзвінким співом Тільки пісні були вже не ті Що напередодні Ой, сусідко, сусідко, сусідко Обнявшися І, мов голубки Прихиливши одна до одної голови Виводили Ганна Трохімівна та Марія Омельянівна. А Павло Максимович та Семен Семенович густими голосами басили. «Поопеньки ходила!» Тільки замість «Поопеньки ходила» «Козубеньку згубила» співали «Поопеньки ходили, запорожця згубили». І при цьому сміялися, аж захлинались. Так їм подобався їхній жарт. Хлопці – дивилися на своїх батьків з ніжністю. Ох, ці дорослі! Які вони все-таки складні люди!